هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله يزارة تندرشم نفعل الله عز وجل يسيرنا من صحيح تفرفون دون يديد تكتمويت بكوات نسم الله عز وجل që Allahu të najmunëson dhe t'i përjetojnë ditët që ka ngelë në atë formë dhe në atë mënirë si që është Allahu azzë o gjellik në oqë. Vlezrit dhe motrat që i përcelë mi gjdo ditë për akiret, në elusim Allahu azzë o gjellë që Allahu të mirat e qire t'i pranon, nga mëkatët dhe gjunat të gjithë t'i pastronë dhe me gjennet ulfirdaus të gjithë t'i begatonë. Nëme emninë allahu të azza wa jellë Dëtflasmi disa fjal me teman mosku hi dharo Pralusim allahu në azza wa jellë Qe allahu subhane wa ta'ala Ta jet ki muaj ibekuar Qe ne ta edukojmë shpirtin ton Thot pe nga meri sallallahu alaihi sallam Meni hadith të vartet qe ekan zir imam bukhario Thot pe nga meri sallallahu alaihi sallam Men lem jeda qawles zuri wal amele bih Fe lejse lillahi fi hi hajjah En jeda ta amehu wa sharaba A i cili nuk i len fjalët e ndytë Dhe nuk i len veprat e liga Allahu azzë o gjel Nuk ka nevoj që ai ta praktis ushtimin dhe pyrir Pra që limi a gjërimit Ashtë ta edukohen shpirtratë Dhe thot pega meri sallallahu alai sallam Nëse njoni prej ush ashtë agjerues Mos të hidrot, mos të bërtet Nëse dikush e ofendon Pra të ndon që tja prish agjerimin ati Apo tja lëndon agjerimin ati Lë të thot une jam agjerues Pra vlezër të ndërshëm Pega meri sallallahu alai sallam Sa i përket kësaj tematike Dhe thot pega meri sallallahu alai sallam që ne me emnin Allah të azza o gjellë do t'i thojmë disa fjalë dhe do t'njoftomi në rastet e hidhërimëve nga se hidhërimi a pjesë e kryimit të njëriutë. Si kena mundësi që ne t'afrenojmë vetën tonë, si kena mundësi që ne Allahun azza o gjellë mos t'a hidhërojmë dhe si kemi mundësi që ne t'a edukojmë shpirtin tonë pra në mëson pejga meri sallallahu alai sallam. Leta ndëgjojmë këta ditë që na transmiton Aisha radiallahu talenha Tregon Aisha radiallahu talenha Tha një natë prej natëve Dull për nga meri sallallahu alisillem prej dhomës e Aish Dhe Aisha me njëher me ndoj Se për nga meri sallallahu alisillem ka shku të gratë qera Për atë për këtë arsije dhe Aisha Menzitim uvesh dhe vëzhgoj për nga merinallahu Kor se për nga meri sallallahu alai sallam E gjithë të varezat e bëkis Në medine u lutë të për nga meri sallallahu alai sallam Por muslimanët që poshojshin atë vende Pas ta ju këthi për nga meri sallallahu alai sallam Dhe varejti ajshën duke dënes Dhe kuptoj se ajshën ka dal me vëzhgu për nga merin e lo Dhe i tha për nga meri sallallahu alai sallam Qkeja ajshën A mos gjëlozove Nga se për nga meri Allah të dinte Se orta këtë si zagonisht gjëlozoj Par këtë arsi i e tha A mos gjëlozove oj aishë Tha aisha rëdi Allah të alënha Tha si mos gjëlozoj oj dërguarja Allah Nga se e dinti fortë mirë Se si gjëlozojnë orta këtë ndaj shoqeve të tjere Tha për nga meri sallallari sallem A tëre tha oj aisha oj dhe rovë Tha ujë dhërova ja Rasul Allah Tha unë me ndovë ase keshku Të gratë qëra Tha për nga meri sallallari sallem Ja ajshe Në këtë shaz dhe këtë moment Pas ka prezentu shëjtani jot Në këtë shaz dhe në këtë moment Pas ka manipulu shëjtani jot Tha ja Rasul Allah Pse unë pose doj shëjtan Tha për nga meri sallallari sallem Tha shëjtani gjdo njeri ka nga një shëjtan Dhe shëjtonit të të qarkullon dhamor të të të të të të të të atëra aishë Shëjtëa Ja Rasullallah Nëse ne e kemi ka një shëjtan Tha ti ake shëjtan Tha ke dhe ti shëjtan Tha përgjëmë ja, i Allah Tha po kam dhe unë shëjtan Vetëm se Allah Azza o gjell Më kanë dimuh Dhe shëjtoni im e ka pranu Islamin ka i në Islam A ka mundësi shëjtoni Të bonët musliman, kja një tematik që kanë folë djetarët dhe kanë thonë po Nga se shëjtonim e ka prej ardhjem prej gjinve Pra prej gjinve ka musliman dhe ka jo musliman Pra loj i shëjtoni që i ka qenë i për nga meri të laut Si pas shumitës e djetarëve E ka pranu islamin dhe tha për nga meri allaut Nuk u murnon në vetëm në të mirë Ndërsa Ibni Abasi e ka një mendim të veçanë Në këtë razë dhe thotë Shejtoni për nga mëritë Allah Nuk e ka pranu Islamin Mirë po është dorëzu Ska pas fuqihë Që me për nga mërinë Allah të manipulonë Dhe fjala eslem në gjuën arabe Ka thonë Ibni Abasi e ka për qëllim Shejtoni im është dorëzu dhe nuk më ordhronë vetëm në të mirë. Pra, këpët gjithashtu, trasmetohet me një adith, që e këtë adith, e kanë zirë ima Mahmedin Musnedin e ti, dhe Budahudin Sunenin e ti, dhe thëtë për nga meri Allah, se shejtoni ashkëreju prej zjarit, shejtoni ashkëreju prej zjarit, dhe thëtë gjithashtu i dhërimi ashkë prej shejtonit, thot nëse i dhërohet një anë nga yosh le ta marr avdes nga se shejtani as kreju prej zjarrit dhe uji e fik zjarrin edhe pse ket hadith Sheikh Alboni ka thon ansh prej haditheve të dobta megjithatë vlen të veprohet nga se nuk ka të baje Kjo me dë një regull të veçan të dinit Po ka për qëllim shuarjen e zjarit e hidhërimit Memorjen e abdesit Pra abdesit asht prej veprave që e shuan hidhërimin E njeriot nga se hidhërimi asht prej anës së shejtanit Kjo flasmi për hidhërimin e kemi për qëllim hidhërimin endaluar Pse a ka hidhërim të lejuarë Ka i dhrim të lejuar dhe ka i dhrim të preferuar Disa djetarë thuan se i dhrimi cili asht i perpreferuar Ka roste që asht obligim Pra cili i dhrim asht i preferuar Nga se imam shafiu thot nëse njeri nuk posedon i dhrim far Në vetën e ti runa zot ki asht si kurse gomori si qka thon imam shafiu Pra që do njëri ju duhet të posedon hidrim Vetëm, hidrimi ati duhet të jetë për dinin Allahut as dhe o gjell Nga se për nga meri sallallari sëllem As një ras nuk është hidru për vetën e ti Vetëm nëse janë mornë në për kam Regullat, normat e Allahut as dhe o gjell Transmeton Aisha Tregon për për për nga meri sallallari sëllem Dhe thot se për nga meri Allahut As njëherë nuk e ka qërtu as një rob As nuk i ka mshu dhe një robit apo shërptorit Për nga mërë e allah As njëherë nuk ka ngrit dorë ndaj gruës së ti Për nga mërë e allah As njëherë nuk ka ngrit dorë dhe nuk ashtë hakmarë për vetën e ti Për nga mërë e allah dhe vetëm një rast ka ngrit dorë Ku ka ngrit dorë ndaj njerëjot Për nga mërë e allah ka ngrit dorë vetëm kur ka qenë në luft asë njëherës, as, për nga meri sallallahu alai sallam, nuk ka ngrejt dorë për vetën e ati, për nga meri sallallahu alai sallam, asë njëherë nuk e ka shfri zemërimin e ati, vetëm nëse janë morë, në përkom në orëmate allahu. Në transmiton, Abdullah ibn Amër ibn Asi, radiallahu anhuma, thotë, dulë për nga meri sallallahu alai sallam, dhe i pa shukët e ti që janë gjitë, Dhe diskotojnë për kaderin Allah Diskotojnë në caktimin Allah Janë gjitën dhe flasin Për caktimin Allah Pa dituri Dhe o i dhru për nga meri sallallahu sallem Dheri sa ju skoq fitira Dhe Abdullah ibn Amr ibn Asi Tha i dhullën pucrat në fitir për nga meri të Allah Si kur qenë koka të shegu Dhe tha për nga meri Allah Bi hadha u mirtum A me kështun ju ka murnuh, Waliha dha kulikëtum, A për këtë që jeni kryoh, Tha e lini Kur'anin pas shpinës, Apo Kur'anin e bani, Qetim shon njani qetrit, Pra nuk meni mësime nga Kur'an i kerimi, Dhe të mjaftoni me atë që ju ka njëftu Allah, Po gjitën i nga atë që s'keni diturit, Pra u idhnu në për nga mërë Allah, valpëse o i dhnu për nga meri sallallahu a.sallam, për nga meri allahu nuk i dhnu për vetën e ati, o i dhnu kër u gjitën disa njërës të flasin për dinin allahu, që nuk kanë një huri mbi dinin allahu, pra të fliq për dinin allahu, pa dituri ashë endaluar, po ashë prej gjunave të mdhaja në islam, të fliq në dinin allahu, të nëzirë shvetfahë, Të jepë zhvendime, ndinën Allah të një ori Gjithashtu transmiton, aisha radiallahu anha Tregon dhe thot Erdë për nga meri sallallahu alai sellem në shtepi Ta e mora një bez Në atë bez kishte pas fotografi Ishin kanë disa zojtë Të fotografua në atë bez Dhe dha unë e mora Dhe nova e bona përde Erdë për nga meri allahu Unë altë e dera dhe u i dheru O i dhru për nga meri Allah Valpse o i dhru për nga meri sallallahu alai sallam Për nga meri sallallahu alai sallam O i dhru dhe tha Dënimin më të rebë në kiret Janë ato të cilët të Për piqen ti pëngjajnë Allahut as dhe o gjell Ato piktore që i bojnë vizatime Vizatimet të cilët përmbajnë në vete fotografi Janë të ndalua në islam Nga se ka thonë pejga meri sallallari sallem Në ditën e gjikimit i thua të atyre Jep janë i shpirtin Edhe atos kanë mundësi midhon shpirt Dënohen me to dënë ditën e gjikimit Pse dënohen? Nga se janë përpich me fotografu Janë përpich me piktoru diçka Qe i pëndjanë Allah o tazë zho gjelë Transmeton ibn Abasi Ketë riva jetë transmitim e kanë zedh imam Bukhariu Erë një piktor të pengameri sallallahu alai sallam Dhe tha pengameri allahut Dënimin ma të rëp në akiret Je kan piktorat që vizatoj Tha ja Rasulallah E kam të domës doshem Nga se unë bjetoj me ta Unë e maj familjen me ta Unë e vizatoj vizatime dhe ishes E me ata jetoj Që ka tha pengameri sallallahu alai sallam Tha nëse e ke pa qeter Tha vizato që ka s'ka shpjert Vizato pem Vizato lule Vizato natir Vizato vija dhe figura Të cilët nuk përmbaj në vete shpjert Përndrish e ke të ndaluar Dhe atë dinar që e mërë për atire fotografive dhe piktore E ke haram Do të dënojës në ditën e gjikimit Dhe thot për jam e rellau Aj që një dinar eshtin barkun e ti prej haramit Ma mirë për ta është nge dë njo me ngronë zjarë Nga sa i dinar ka me jo bo në zjarë U i dhru pe nga mërja laut Kër e mërë perden A isha dhe në ta kishte vizatime Pse u i dhru pe nga mërja laut A e di një vlezër Tha pe nga mërja laut Nga se me leket Me laqet e rahmet Nuk hi nga qëtëpi ku ka fotografi Nga qëtëpi që ka fotografi Nga qëtëpi që ka, që ka perdeh Dhe në ta ka fotografi Qov të zok Qov të shqipojnë Që do qov Me la që të rahmetit Nga që të pi nuk hin Kështo ka thonë Këtë manirë dhe Gjibrili I premtojë Për nga merit Allah Që të vend nëzër pas i kindijës Ardh i kindijah O afruak shomi me ardh Nuk vend Gjibrili Te për nga merit Allah Që të vend nëzër pas i kindijas Dhe për nga mërë Allah të habita dhe qudita dhe thot, subhanallah, Gjibrili më ka premtu, val, a e thënë premtimin Gjibrili a.s. Merë Aisha radiallahu anha, ta pastronë dhoman e saj, e ta gjenë nën mimber një klish, ta gjenë një qenë të ngordor, nën mimberin e dhomas a Aishës, e në dherë klishin prej dhomas, e pastajven Gjibrili a.s. Dhe i thot, ja Muhammed, ja Muhammed, ne me lekat Nuk prezentojnë me një shtepi ku ka qen Dhe nuk prezentojnë me një shtepi që ka fotografi Pa atu i dhnu për nga mërjallahu Aisha radiallahu të alëna Tha e ngrejt të perdën e heka E ndojt të digjisa dhe bona jastik Pra lejot më bona jastik që mbështetësh Apo flen bita lejoat qarëshafi me pas fotografia nga se mbitan fle disa djetar e kan leju dhe të pit me pas nga se mbitan shkel me gjitha ta me e preferuar mos me qenë dhe kjo me rancip se o idhnu, idhnu për nga meri allaut o idhnu për qka kse një norm një norm prej normave të dinit allaut shkelët në shtepin e për nga meri allaut pra të takon të idhnojsh por të i shef familjar të veproj një vepër, që su ka hië dhe i dhënojnë Allahun azogjel, ka qenjë njëni prejtë parve ton, shkojit e vlau i vetë të viziton, hinit e dera dhe thah, vallahi, nëse si hekni këto perda, thë kur mu ka ma eme në shtëpin të ane nuk shkel, qëfar perde po, perdo qësë të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përda nuk kish fotografi Vëtëm përda e mëllon të murin A e dini se ka ndalu për nga meri Allah Të këtë përde që e mëllon murin Nga se kjo është ma straf Kjo është i straf E pa nevojshme Mjafton muri Që të pëngon shqimin e huaj Që ka nevoj ka përda të mëllon murin Par këtë arsie O i dhnu vetëm me një sunet që e ka praktis E ka boni vepër që ka ndëlu për nga meri Allah dhe tha edhe njerë nëse vinë shtepin tonë e gjej përden që e më lënë morin tha mosën pritë mosë e kur ka ma jemi shtashkel shtepin tonë pëse o idhnu me vëllëvin e vecë o idhnu nga se suneti për nga meri të Allah të shlonë pasdore pra idhërimi preferuar ashtë të idhërojsh për dinin Allah aj që nuk idhërojt për dinin Allah Ka frikë që dënimi Allah Ka me zbrit dhe mbi ata Të ndëgjojmë për nga merin sallallahu alai sallam I cili thot Nëse një popël nuk i dherot Kor shef musliman që veprojnë me gjunaj Thot për nga meri Allah Atër Allah e zbret dënimin dhe i përfshin të gjith Pra dënimi Allah kur zbret Dhe i përfshin dhe gjegën Për skenj të kshive dhe të mirët Kur të mirët nuk i dhërohen me gjunat që i shofi Allahu nuk ban pëdrejtësi Pse Allahu azza wa gjell Kur të zbrejt e dënimin ati Dënimi ti ka plan dhe i zen dhe të mirët Nga se të mirët nuk janë i dhëro par Allah Nga se të mirët nuk janë i dhëro as një her par Allah Aj që i dhërohet par Allah a i dhe ndalon nga e keqja dhe unon në të mirë. Pra të idhro është për Allah, ashtë gjo e preferuar që i një idhrim që a shua i të në shtëpit tonë. I shovë mi bjet tonë, të veshura në mveshje, të qire të idhnojnë Allah unë, asë zhe o gjelë natën dhe ditën, dhe baba kriet sobës nuk më rolet kur për Allah. Dënimet e popojve të më përshëm, a di një vlezër kur kanë zbrit, kanë zbrit në atë moment, kur s'ka pas pëtira që janë idhnu për Allah, të cilët edhe në thojnë drejtët e grave, drejtët e femra dhe peqenoni, pra poporzini dhe në pun të huja, këto nuk janë të huaja, këto janë normët e lau, këto në miren në përkomë normët e lau, në ka hije të idhëromi, Nga se ne jemi ropë të allau Hidhëromi me atë që idhëro të allau Dhe ne pajtomi me atë që pajtohë të allau Saad ibn i Obade Ishte një shoku pe nga meri të allau I cilë u idhëron të fort I cilë ishte njeri gjelos i ma Dhe e piti pe nga meri allau Dhe i tha jasat Me pa gruën tone Me një burë të huaj në shtrat Tha qka vepron një jasat Tha do t'i kishan vit të ditës dhe do t'i kishan lonë ati Tha pe jamele lau t'jasat Tha unë gjelozoj ma shumë se ti, Allah Gjelozon ma shumë se na Me gjitha ta, Allah ka zbrit regula Që nuk i lejot, gjdo kuj të derë gjakon e huaj Vetëm këta të drejt e ka pushtet islam Tha pe jamele lau, me këta ditë i tregoj Sa Adibni Ubedes Dhe i tha Pas i që ne hidromu dhe gjelozojmë Dine se Allah azze o të gjelë Gjelozojmë dhe ma shumë se na Tregonë thotë për nga meri sallallahu sallallahu sallallahu Allah u gjelozojmë Kër ti morën normat e Allah u në përkhamë Kër Allah u e zbriti dënimin e ti Mbi popoj të me parëshëm që ka qenë parë nesh Kër Allah u e fundos i karunin Kër Allah e përmbisi popullin e nuhit Kër Allah popullin e lutit e ngriti dhe e përmbisi Dhe e mbyti me gorë Kër Allah azze o gjel I dënaj popull që ka qenë paranesh Thotë Allah azze o gjel Felemma a se funen të kamna min hom Kërna i dhruan Kërna i dhruan Atere ne i dënuam ata Pra ne të i dhruami par Allah Dhe të pajtomi për Allah Kër të miren në përkom Normët e Allah të zogjel Ndërsa i dhrimi Indaluar Ashtë të akmirës për vetën taun Ta shfri është dhe mrimin tan Da i dikojtë Kja është cilësi e gabuar Dhe përket arsie Nga transmitohet me një adith Thua që ki pyci ka qen Ebu dardara djelohen Thua që pyci ka qen Ebu dardara djelohen Arte për nga meri allah Dhe i thajë ja, Allah Malen një porosi që më kjo porosi Do të m'sjellë dëbin dë një dhe në kjerat Në dë gjoni që ka i thajë për nga meri sëllëallahu alë sëllëm Për nga meri sëllëallahu alë sëllëm Jo përgjith e bodardas Apo pjëci që parashroj pjëci dhe i thajë La të gëdob La të gëdob Mosu i dhra Mosu i dhra Për së rritin njëjtin testamentë Njëjtën polosi për nga mellë lau Tha mosu i dhra Transmeton imam tabarani një shtojzë dhe thah Mosu i dhra Ta garantoj gjëdnetin Pra gjëdneti allaut Arriet me frenimin E zemrimit Apo i dhrimit Allahu azdo o gjel Në koran i lavdron Ato të, të cilët e frenojnë E ndalin, e shuajnë I dhrimin e të tëre Thotë Allahu azdo o gjel Në koran i kerim Dhe ato që e frenojnë zemrimin e të tëre Dhe ato që e falin njërëzë Allahu juhibbu l-muhsinin Allahu azze wa jell i don bë mirësit Allahu azze wa jell i don bë mirësit Pra kja është parësia Allahu azze wa jell Tregot me njënjarje Tregot me njënjarje Thua që ka qenë e bodherë e lgifariu, rrëdi allohen E bodherë e lgifariut Erë robresha e bodherit Që të bjenë bëkalin me huaj që të merë avdes Mirë për kër afru robresha I pështoj bëkali pëjdore Dhe jagoditi kokën e bodherë e lgifariut Ose mru dhe u idhru e bodherë e lgifariu Me qëka e këshilloi kërë obresh E këshilloi me fjallën Allah Tha wal kadhimin el gajt Ato që e frenojn hidrimin e tëre Tha e frenojnë dhe hidrimin Tha wal afin anin nas Ato që e falin njërë dhe Tha ta fala Tha Allah i donë bëmirsit Tha qofsh e liruar për Allah Qofsh e liruar për Allah Gjithashtu transmitotë që e bodherë lgifariu, qabonin e ti e shloj që e kolot delet. Dhe pas ta i tha, qabonit të vetë pëse e kolot e filan venin. Tha dashtë ati dhëroj ti e të shofë që të shka povepronë. Tha dashtë atë zemroj, tha dashtë e me më zëvru, tha ndëgjo që i shka me takti. Tha lau asë dhe o gjëllën, në ka porosit në koran i kerim që të frenoj më zëbrimin, E frërnove zemrimin të falë Gabimin që e bëne Tha qëfsh i lirum për Allah Prej sodit e të që e lirua Nga se të keqen on të këthej me të mirë Gjithashtu transmitonim një hibani Tregon për një mbret për mbretave Që ka pas një robresh Edhe Allah pas të dhët viteve Këtë mbretin Allah e gëzon me fëmi Pasi që të gëzon me fëmi një dytë prej dytëve kim bret ishte në qeverin po shtetin e ti në palatin e ti prana ti e kish një mangal që në ta në atëko e në zënëshin me mangal edhe porosit i robreshën që që asilë gjalin nga se pëkishte para ti misafir shkoj i robreshëa me mordhë min e por sa lindor që Allah e gëzoj mbretin pas të dhët vite ja prunë gjalin mbreti tu ja dhonë Të jadhon gjallin bretit, i rështiti gjalli dhe ranë mangallë u gjegë dhe vdicë. Gjallin që Allah u japadhonë 50 vite, i vdicë në dorën e robreshës. O i dhru dhe o i zemru si zakonisht mbret, e këshillaj robreshëa me fjallën e Allah, një zaman dhe një kohë, kër u këshillashin me fjallë të Allah, dhe i thawë al-kadhimin e al l-gajdh, Omrat Allahu I ka lafdru ato që e frenojnë zemrimin e të tërëm Tha e frenova zemrimin tim Tha u alafin anin nas I ka lafdru Allah Ato që i a ja falin njerëzë Tha ta fala Tha ta fala Tha u Allahu johibbol muhsinin Allahu i do bëmirsit Tha qëfsh e liruar Par Allah Qëfsh Tha e liruar Për Allah e liroj mbreti Këtë robresh nga se nuk deshti mbreti Këtë është frien zemrinin ati E të arrinjë për blimin Allahut Azogel Tregohet gjithashtu të Omer ibn Khattabin Arë një njeri Omerit Jo drejtua dhe tha O pris i muslimënve Ti e ajtë që s'po gjikon me drejtësi Dhe s'pondon pasuri me drejtësi O zemru Omer ibn Khattab i forë Nga se ki biftan Jumë vëshë Omer ibn i Kattabit me padrejtësi Atërë u ngrit Ahnefe lkajsi dhe tha Ja e bira lmu'minin Ka porosit Allah në Koran i Kerim dhe ka thon Khodil af Wamur bil ur Warit wa anil jahilin Tha Allah në ka porosit në Koran dhe ka thon Stolisu me falje Stolis e vetën tonë e me falje Ka thonë kodhil af O amol bir orf Dhe urnohë në të mirë O arid anil gjahilin Mos jandon me endën Mos u banë me njerës e paditur Mos u ndalë dhe mos u zënë me njerës e paditur Njerit e paditur Thashloja rrugën Nga sa allahu azze o gjellë anshtë hak mirës maj mirë Ta pengameri sallallahu alai sallem As njëherë nuk o hakmirë të për vetën e ti Er një njeri Eshtë rëngoj pengamerin allahu në qaf Eshtë rëngoj Derisa e nësibni malik Thavallaj Shënjët e gjibës Ja pasht në qaf pengamerit allahu Eshtë rëngoj fort pengamerin allahu Dhe i thaj Ma jep Preja saj që të ka dhon Allahu ojtë dërguar i allahu Për nga meri Allah të bësqesht O bësqesht për nga meri Allah Dhe i tha sahabove jepni Këti zotnijës që polip Nuk a idhnu për nga meri sallallahu alai sallam Nga se ki rast ishte Qa ishte për vetën e ti Nuk a këmar për nga meri sallallahu alai sallam As njëher për vetën e ti Thot për nga meri sallallahu alai sallam Gjithashtu kura idhnu në dhe një rast Për nga meri Allah A shlutë që hidrimi për nga meri të lau apo sjeldja për nga meri të lau që e ka bohë nda i vëllaut e ti të jetë kërkim falje për ta thot për nga meri sëllë allahur i sëllëm o në një jam një robi juaj si kur johë hidrona dhe unë si kur johë o zotimad me kanë jam hidru për vetën time banja falje kërkim falje për ta pra për nga meri sëllë allahur i sëllëm as njerë nuk e dhuë për vetën e ti. Ashtë e dhruë, për nga meri sallallalli sëllëm, për dinin e Allah të zëgjëllë. Tregohet me një një gjojë, që një grua, një grua prej fisit me khzumia. Ka vjedhen, mirë po kjo grua ishte prej fisit të lartë. Thanë, kushtë një di fletë, për nga meri sallallalli sëllëm, që për nga meri Allah që e thalë dhe mos që e prejtë dhullën. Thanë, nuk ka Nuk ka mundësi të ndërmjetësën Të këpën nga meri Allah Vetëm i dashëri Pën nga meri të Allah Koshishtë i dashëri pën nga meri të Allah Ishte Usam ebnizejdi I dashëri I të dashëri të pën nga meri të Allah Shkoj Usam ebnizejdi Që të fletë me pën nga meri Sallallahu sallem Par këtë grua që të ja fal Pën nga meri sallallahu sallem U zemruh Pën nga meri sallallahu sallem u idhnuh Dheri sa unë gjithë në hitme Falëm drojë Allah Qaj i salavat mi për nga meri në laut Pas ta i tha ojo njerës A e dini se si Allah I ka shkatru po po i që qe ka qenë paranesh Kur ka vjedh njeri me autoritet Kur ka në vjedhën njerës e qeveris Tha njerës veja kanë fal Ato si kanë burgos Atin veja kanë fal Si kanë gjikoh Njerës dhe varfar Njerës vukarah Kër kanë vjedhën, ja kanë prejë dorën Pa ata Allahu i dhnu, a i dhënu Nga se s'kanë bënë drejësir Thë ndëgjoni ojë njerës Vallaj, fatimja e bia Muhammedit Me pas vjedhë Thë Muhammedi sallallahu lësallem Ja kish prejë dorën Pra s'ka tolerime Në kohën kër është mbiqe Dini Allahut azzawajzell Peyomeri sallallahu lësallem Me gjitha ta pëtheu i dhërënde Në kohën kër është mbiqe Nuk do të thotë që i bandë të padrejci Të ndëgjojmë këtë rëfim dhe këtë transmitim Të Abdullaj bëni Amr i bëni Asit Abdullaj bëni Amr i bëni Asit shënën të Qka flitë të për nga meri Allah E gjërtu anë shok të ti dhe i thanë Ja, Abdullaj, mos shkruaj qka flitë për nga meri Allah Tha është një ajë, është një ri si kur na Ajë dë njerë që lunë, e ndë një erë gabonë Tha mos shënati që dosen që fletë Tha jartë për nga meri sallallari Tha une e lash dhe nuk shënova Mbiti për nga meri allahu dhe mthaj Abdullah pëse s'po shkruan Tha njëra surallahu Unë e shënojshna që dosen që i fletë Që dosen që i dilë të prigjohës tone Unë shënojshna Shok të mi më qërtuan Dhe më than Mos shëna që ka fletë për nga meri allahu Nga se aj e qëllon Endo njëherë gabonë Ndë gjoni që ka tha për nga merja lau Tha shëno shkruaj o abdullah Se pasha laun që shpirti Muhammedit Ash në dorën e ti Nuk del pregjua se Muhammedit Vetëm se drejci Pra për nga merja lau Nuk ka bo pa drejci kura i dhru Edhe kura i ka i dhru E ka kontrolu vetën e ti Pra të i dhruash Në të rësi nuk ashë endaluar A të dënon Allahu pëse i dhru Allahu nuk të dënon pëse i dhru Pra Allahu të dënon nëse vepron me i dhrimin tanë Nëse jakmirash dokojt Banë pa drejtsi Par çka këse i dhru Ndë gjone çka na edukon Kora një kerimit Këta dini se qfar feje na posedojm Qfar dini ne Kena dhe posedojm Thotë Allahu azdo gjennë Kora një kerimit La jahmilenekum shana anu kaumin Ala ella ta adilu E adilu O a karabulit ta kua Mos jo bëj dhërimi Zemrimi Nda një popullet Që të mos të bani drejci Bani drejci Se Allah I don të drejtit Nëse një popullet ne nuk e dojm Nuk duhet që ti trajtojm ato Me atë zemrimin ton Që e kemi nda jetinë Po ne të veprojmë me toh Të sili me to me drejtësi Për nga meri Allah të frenon të zemrimin e ti Kontrollon të zemrimin e ti Kontrollon të i drimin e ti O ngrit një njeri Pranë për nga meri sallallahu li sallem Dhe i tha, ja Muhammed Ban drejtësi Për nga meri të Allah të i thot ban drejtësi Për nga meri sallallahu li sallem Atër e tha, rahimallahu Musa Allahu e më shirov dhullahu në tim Musaim Sa për drejci ju ka bo Vlau tim musajt Ajqka ka bo Ka bo sabë Ka bo dorim Pra allah e më shirov Vla vinten musajt Sa për drejci zë dhullume I kan bo ben Israelit Nga i musajt Sa të mira prej musajt I kan pa I kan përbust mirët e musajt Sa të mira prej musajt I kan përjetu i kanë përbust mirët e musajt, i kanë bo pa drejci musajt, laj dashër, nëse për nga meri të laut, i kanë bo pa drejci, nëse musajt, i kanë bo pa drejci, apo prit mu dhe ti dhe të qerve me në bo drejci, bandë i drejci, nga se nga dhjimi dhe përfundimi, ashit me të drejtë, ndë gjoni këtë njarje, le të kënë frik ato që i bojnë pa drejci, Tot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam farego, ka ai des rujo pra ja ti që i ban pa drejtësi, ç'i struna çka të veproj, si të ragoj rujo prej luçjes atij, rujo prej luçjes dhe do asati. Tot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam më smejë dhe atij që i ke ban pa drejtësi nuk ka përd. Allahu luçën dhe doat E atirëve që ju ka bënë zulum dhe padrejci Allahu e pranën Qoft edhe ajë që i ke bënë padrejci Ash jo musliman qafir Kështu ka thonë për nga mele Allahu Qoft dhe ati që i bënë padrejci Ash jo musliman Mes Allahu dhe luqjes e ti Allahu azze o gjell Ka thonë nuk ka përder Rëshidzë e rostin muaj në Abazan Në arsirat e notës Në kohë që Allah Azze o gjëll i branë në luqët Banë dua kundra Zullum qarëve Nga se jemi në kohën e Zullumit Dërisa Zullumi Kamri kupën e qëllit Bojnë Zullum qeveritar Bojnë Zullum dhe fetar Bojnë Zullum dhe Predikosit e dinit Të gjithë janë gjithë në Zullum Për pos atirve që allau me rahmetin e ti i karuit prej zullumi Ndo gjoni këtë gjarje er një njëri të mbreti, gjaferi e po gjafer mansori Ndo gjoni këtë gjarje që të kuptoni dhe të frenojmë zemrimin ton Dhe mos të lejojmë që t'i bëjmë zullum dikojt e pas të i ajtë ngritet në arësirat e natës Në kohët e pranimi të luqjes Dhe të në banë luqje që allahu Allahu azze o gjell Ta zbrit i dhrimin e ati se ka përmtu Dhe ka bëm be allahu Në madrin e ti dhe ka thonë Pasha madrin time Ka mu të përgjigj edhe nëse pak e vënoj Erte e bugja fërmënsuri Një njëri që ju patë bëmë bon zullum Dhe tha oprisi muslimanve Ata përgjigj ankesën të ti Apo të agalzoj një shembl E pastaj të paraqes Ankesën të ti Qka tha e buqa fërmënësori Tha për e shemblin E pastaj paraqete ankesë Tha oprisi muslimenve Thmi u kurashi vogël Korti bat pa drejci Ankoate nona Se mëndon se nona Ka mundësi ati drejcin Me akthi Ta pastaj rritët foshnje i vogël Bat i rritë Tha këtë botë i ri dhe i botë për drejtësi, ankesën e ati ja paracetë babës, se me ndonë se baba ashtë ma i fujqishëm se në onë. Këtë ndonë dhe një telashë me e modë, e paracetë në gjikatë, e paracetë të kadiju, që është që në ati zullumin, që ju ka bo ankesën e paracetë. Nga se me ndonë, fa se kadiju ashtë ma i fujqishëm se baba i ti. Tha nëse ka dio se një zgjidh problemin dhe problemi është ma i madhë, zullomi është ma i madhë, thaj a parëqet prisit musimanëve, praja parëqet mbretit, ankesën e ati nga se mendonë se mbreti është ma i fuqishëm për tja këthi drejten e ati se ka dio. Tha nëse edhe kreti nuk jazdhjith problemin Tha atërë Ja përraqet Allahut Azze o gjel nga se edin Se Allahut ka mundësi Të drejten ati me akthi Tha oprisi musimanve A të ja përraqet Allahut ati A të ja përraqet Allahut Ati Tha urnoh U ul Abu Jafar Mansuri Gujza Përraqet mamuah Mos ja paracit Allah Se Allah neve pushtetarve Keveritarve Naka prusje Luchet e zullum qarve Mos milon ankesat e tira Allahot me ja paracit A e more vesh o ti krije minister A e more vesh o minister i drejcis Se Allahot ka prusje ti Allahot ka prusje ti Qe ankesat e tira Mos me shkute Allahot ditën kërë qkojnë të allahu, mjeri ti dhe mjeri ato që të kanë prunë në atë vend, mjeri ti dhe mjeri ato që të kanë autorizu me këtë pozitë, pozitët në ditën e gjikimit ashtë mërë, ashtë dëshprim, ashtë vajtim, nëse nuk e jep hakin pozitës që të ka dhonë, pra mos kërko pozitë, se e bu dherë e lgifar ju, erte për nga mërë allahu, Dhe i tha, ja Rasulullah Më ban e mirë Qëka tha për nga meri Allah Tha, ja Abadher Ja Abadher Tha, ti e i dopt Tha, dhe kjo është e manet Dhe nditën e gjikimit Do tjetë dëshprim dhe të merë Për këtë arsie Allahu az dhe o gjell I ka lavdrua to që e frenojnë Hidrimin e të tërë Ka thonë për nga meri sallallahu alai sallem, nuk është i fuqishëm, a i që arrin të amer hakin e vetë, a i cili arrin të jakmirët për të pëdrejtën zullumin që a ja ka bo. Qëli është i fuqishëm, është a i cili arrin të kontrolon vetën e vetë, a i cili arrin të shua një vrimi në vetë, ka thonë për nga meri allahu që a i ashtë i fuqishëm. Transmeton një sahabi I quajtor Suleiman ibn i Sorat Tregon tha ishmi me pengamerin Allah E pam një musliman ishte idhnu me vlavin e vet Atë shumë ishi idhnu derisa Damart në qaf i kishin dal A dini pëse damart ojë në qaf Për çkak se tham shejtoni qarkullon damor Edhe qallamin mat madh shejtoni e ban kët i dhnuot Kët i dhnuot njeri u Thot shejtoni Tash e kam ndorë dhe e shutoj si kor fotbal ka duon Njeri u kor t'i dnot, ashtë ndorën e shejtonit Tha për nga meri sallallari sërëm, tha për shifni që këtë vëllat që a i dhënu Tha une e di një luqe një doha Tha me boki njeri, tha më njërën, tha pushon nefsi ati Dhe shejtoni i largohet prej ati Tha sahabiu um më tregon mu, sa unë ja thamë qardua dhe luqe, ke njeri tha, me thonën, tha largohën nga ajë shejtoni, tha me thonë, e audhu billahi mine shejtoni rajim, o zotë mëmbroj, nga shejtoni, i përzonë prej rahmeti tanë, nëzitoj ki sahabih, dhe njoftoj këtë njeri dhe tha, thuj, e audhu billahi mine shejtoni rajim, tha ikë më qafës, a se di une me thonë këtë fjalë, Tha unë a bu dalë dhe i marja Thu qesh për nga mërja laut A për shetë që isë dhe thët? Shejtoni se lënë me thonë Ishte për nga mërja laut Në prezent ishte edhe bu bekër si di Kër adhjallohen Ndë gjonim lezër Se hidrimi nga sila onë në vjenë Dhe nëse ne i bojmë izbet Hidrimit kanë e gëzojmë Dhe kush neve nga bo të refer Ndë gjonim lezër Ishte e bobekër si tdiko, radiallohen Arni njeri po e ofendon e bobekër si tdiko Dhe po i thot, Allahut boft kështu Dhe kështu dhe kështu E bobekër si tdiko i thonte Allahut e më shirovët, Allahut e falët Obostjeshte për nga merjallohu Dërisa ki njeri te i kaloj kejt kufit E i dhroj e bobekër si tdiko në radiallohen Dhe e bobekër si tdiko Mendoj që akthen këti njeriot Nga se mendoj Abu Bakari Se ki njeri nuk merve shëndrishe U ngrit për nga meri Allah Hiki prej vendit U largu prej nga meri Sallallahu alai sallam Atere Abu Bakar si di kun zitoj dhe tha Ja Abu Bakar Ja Rasul Allah pëse u hike Prej mergjrisit ton Tha u përgjith për nga meri Sallallahu alai sallam dhe tha Ja Abu Bakar Përderi sa jak thajshem e të mirë Ishte një melek mes juve të dive Dhe thonë të meleku Kërë thonë të ti, Aba Bekar, i e kështu, me leku i thënë të jo, e bo Bekri, po ti. Kërë i thënë që, Aba Bekar, Allah të më shirovë, Allah të falë, me la që thënë të jo, ja, ata, po ti. Kërë dashtë me akthih, shkoj me leku dhe arë shejtoni me zdi juve. Pra, pe nga me le lau, në kam suti si të shuajmë i dhrimin. Thotë, pe nga me le lau, nëse jenë kam i dhënum, ullu. Nëse nuk të sh Thatë për nga meri sallallahu a.sallam Kërko strehim prej anës allahu Azze o gjell Që allahu azze o gjell të strehon Dhe banë sabër Kërko dorim prej anës allahu Doke ditë Se allahu azze o gjell E shpërblen Ato që i bojnë dorim Me shpërblime të mëdha Gjithashtu thatë për nga meri allahu Nëse i dhrosh Mos fol për deri sa i dhrum Mos fol për deri sa i dhrum None of this all on a talk, këto janë vepra që të ndihmojnë ta shohësh hidhrimin tënd. Nga sa hidhrimi as prej anës së shejtanit dhe ka thonë mavi në Sofjani, asnjëherë një jetë nuk jam zemruar, nuk jam i dhënur. Nga sa e kam ditë se hidhrimi mashkatoron veten dhe hidhrimi nuk e shfrien apo nuk e dëmton ai që më ka i dhëruar. Pa ata pëse të i dhrona të damtoj vetën të eme Pa gjithashto e ka porosit lukmoni gjallin e ati dhe i ka thonë O birjen nëse don me vlasnu dikan Nëse don me e shoqnu dikan Këshire ku t'i dhnotë qka povepron Nëse aj nuk e kontrolon vetën e ati Ku t'i dhnotë, i dhnot, qupi ati Se s'ka gjopre ati Gëtë mënir e ka nëso lukmoni Gjallin e ati prane mos të i dhëromi që të damtojmë dhe gjerimin ton, mos të i dhëromi që të fitojmë gjëndetin ton, mos të i dhëromi e të akmirëmi për vetën ton, nga se penga mëri allaut, ashtë njëherë nuk akmorë për vetën e ati, pa nkesën e ati, ja ka paracit allaut asë dhe o gjellë, le të i dhëromi nëse miren në përkam, nërmët allaut asë dhe o gjellë, Kështë vëpronë këtë mëniër Ka thonë për nga mërë Allah Allah u jam vush zemrën ati plot imon E shion ambëlshiren e imonit Allah u e ban të lumë të në këtë bot Dhe në botën akiretit Lusim Allah unë azzu a gjell Që Allah u që është përblejë Me të mirat e ti për sabrin Dhe dorimin që të reguat Dheri tash lusim Allah unë azzu a gjell Që a gjërimin adorime ton Allah unë azzu a gjell të na i pranon Wa kulu kavli hadha Wa staufirullahi li wa alhamdulillahi rabbil alemin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadun la ilah ilah end astaghfiruka wa tubu ilih